Дотик. Дотик – Дотик одне з п'яти основних чуттів людини. Він дозволяє нам відчувати не тільки фізичний доторк, а також тепло, холод і біль. Завдяки дотику ми можемо розрізняти, до чого доторкнулись. До чогось легкого чи важкого, жорсткого чи м'якого, холодного чи гарячого, сухого чи вологого, нерухомого чи рухомого. Після аналізу всього розмаїття одержаних відомостей у нас складається уявлення про те, з чим зіткнулася наша шкіра – з холодним і слизьким кубиком льоду чи теплим пухнастим кошеням. Тактильні рецептори У шкірі містяться мільйони мікроскопічних рецепторів. Кожен із них являє собою закінчення нервового волокна і виконує особливу функцію – коли це закінчення збуджується, імпульси нервових сигналів надходять по нервовому волокну до мозку. Рецептори розміщені на шкірі по всьому нашому тілу. Так, більша частина волосини мертва, тому вона нічого не відчуває. Але навколо коріння кожної волосини розміщені тактильні рецептори. Коли волосина коливається чи зсувається з місця, рецептори надсилають сигнали по нервових волокнах. Види рецепторів Існують різні види тактильних рецепторів. Тільця Беркаля являють собою крихітні диски, які лежать в основі верхнього шару шкіри – епідермісу. Тільця Мейснера трохи більше за них і мають форму яйця. Розміщені вони у верхній частині внутрішнього шару шкіри – дерми. Тільця Краузе, які також мають форму яйця, а також тільця Руфіні – Більше за них і нагадують за формою сосиску, розміщені в центрі дерми. Тільця фатера-паджіні багатошарові, як цибулина. Досягаючи 1 мм удовжину, вони є найбільшими тактильними рецепторами, і їх можна побачити неозброєним оком. Найчисельніші рецептори – це нервові закінчення, які нагадують крихітні гілясті дерева. Певні види рецепторів відповідають на різні типи впливу. Тільця Мейснера і Меркеля відчувають легкий дотик, тоді як кільця Фатера-Пачіні реагують на сильний тиск. Тільця Руфіні добре вловлюють вібрацію. Нервові закінчення – найпоширеніший вид рецепторів. Вони чутливі до всіх видів подразнень, зокрема й жару, холоду, сильного тиску і ушкоджень, які викликають біль. Іллюстрації Будова шкіри людини Нервові закінчення Епідерміс або зовнішня частина шкіри Тільця Мейснера розміщені поблизу поверхні шкіри і реагують на легкий дотик Тільця Краузе Тільця Меркеля Дерма або внутрішній шар шкіри Тільця Руфіні Нерви Тільця Фатера Пачіні Жирова тканина Дотикові рецептори сконцентровані на таких ділянках тіла, як губи і кінчики пальців. Ці частини тіла найчутливіші до доторків. Шрифт Брайля Рельєфно-точкова система письма, яка дає можливість незрячим читати кінчиками пальців.